Çkohë sandëruar asalamu alaikum. Po takomi edhe këtë javë në emisionin Duke kërkuar përgjigjen, emisionin ky në të cilin trajtohen pyetjet tuaja, të cilat na dërgoni gjatë gjithë javës në email adresën tonë si dhe nëpërmjet mesazheve. E për të përgjigjur këtyre pyetjeve me neve sonë në studio është hojë i ndaruar Alauddin Abazi. Hoçë asalamu alaikum dhe mirëserveta nisi. Aleikum salam mirësejgj. Po do të mështojmë pyetjen e parë e cila thot jam një agjëruese e rregullt e Ramazanit, agjëroj të hënave dhe të enjtave për 6 ditët e shëvalit i kam agjëruar deri më të tëtë më të gusht apranohën. Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdullillahirrabbil alamin, wal aqibatullil muttëkin, wal aunduana illa ala dhalimin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammedu, ala alihi wa sahbija gjmajin. Allahun e larsua, ladrumi qëmë salavat e selam e peganberit, ladrimi dhe pasha që ufshim bitëtë, Gjithashtu selavate selam i çojmë edhe familjes së tij, shokëve dhe të gjithë atyre besimtarëve musliman që pasojn rrugën e tij dhe udhëzohen me udhëzimin e tij deri në ditën e gjykimit. Ë fillimisht e përgoj këtë shikuesse për përkushtimin e përkushtimin e saj në agjërimin e fillimisht Ramazan. Ramazanit, pastaj edhe është munduar që të kompenzojë ato ditë të mbetura dhe gjithashtu edhe të agjëroj 60 ditë të shevalit. Në lidhje me agjerimin e 6 ditëve të Shevalit, ashtu si që kemi së sharuar me heret, kemi thënë që këto 6 ditë duhet agjerohen brenda muajit Shevalit, që është muajit i dhjetë, pra muajit që vjenë mas Ramazanit është muajit i Shevalit. E brenda këtërë 30 ditëve apo 20 ditëve të muajit të Shevalit, e, preferoje besimtarit të agjeroj ato 6 ditë për të arritur shpërblimin për të cilën ka premtuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në rastin konkret me sa un mbaj mend 18 gushti është duhet të ketë kaluar nga shevali 2 ditë apo po. Prandaj nuk është plotsua, pra një ditë apo dy është agjëruar jashtë muajit shevalit edhe nuk është të qelluë branda muajit xhevalit ashtu siç ka thën pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Megjithatë, ë një grup i ulemave thonë që nëse një besimtar e ka situatën rrethana në atë formë që nuk ka mundësi të agjironë branda muajit xhevalit këto 6 ditë për shkak të kompenzimit që e ka, pastaj për shkak të udhëtimit ose ndonjë obligimi tjetër që mundet ballafaqohet me të branda muajit xhevalit, edhe nëse agjiron më vonë i logaritet uh, aji agjërim si kurse ta ka të agjëruar në Sheval për shkak të arsyjes. Edhe në rrasin konkret, unë e mendoj që kjo grua e cila është mundu me të gjitha ato uh, rëthanët të sëllat i ka, edhe ta agjëroj Ramazanën, pas ta i ti kompenzoj ato ditet e pa agjëruar atë Ramazanët edhe ta ti agjëroj 6 ditet e Shevalit, shpresoj që ta këtë arritur shpërblimin uh, uh, për shkak të mundit interesimin të sëllin e ka pas. Fa. Ja thjesht jetë sot është ato lejo të bëjmë dua çka Allahu të na bashkojë në martesë. Ëm ndoshta pyetja ka të bëjë nëse një femër ose një mashkull don të martohet me një me një person caktuar, a lejohet me bë dot dua, lejohet, nuk ka gjë të keqe. Ëm në rast të ndrushme i lejohet, mirë po ndoshta më e drejt është që gjatë dua stas bashkangjis së bashku së bashku me lutjen që me i dhon mundësi të martohet ose të, të, të lidhet me martesë me një person caktuar krahas kësaj lutje tja bashkangjis edhe atë që Allah është i gjithdijshmi dhe ai e din hajrin për personin ashtu si nuk mundet me ditë personi vet çu shka thon i plotëfuqishmi në Koranin familartë, ka mundësi të ureni i diqka ajo të jetë hajrë për juve ose kunderëta ka mundësi ju të dëshironi i diqka e ajo të jetë e keqe për juve. Pra ndaj nëse ja bashkan gjithë atëse se O Zoti i gjithdijshëm dhe ti e din fundin tim dhe e din ajo që është më mirë për mua, më mirë se un. Prandaj nëse është hajër për mua që un të martohem me Filonin BE në nasib, nëse nuk është hajër atëherë mos e bën nasib, nëse e bën në këtë form atëherë do të ishte më e drejtë. Në fakt edhe për këtë shkak është edhe një po e them kushtimisht ritual apo një veprim që i preferohet besimtarit ta bëjnë në situata kur ai është në në më dyshje ata veproj një punë caktuar apo jo, është që ta falë namaz në istihares. Namaz istihares është ajë namaz që si namaz falët si kërse gjdo, si dy rekate na file, si kërse gjdo namaz djetër, mirë po pas namazit, mi ngrit duart edhe me lezu duane namazit istihares, është një dua e shkurt që zakonisht mund të të shikusi të gjejnë në librin buroja muslimanit, dhe aty e, është kuptimi i kësaj lutje është ajo që e thash pak më herët që nëse është hajër me lut Zotin më adhuruar me bashkumë atë famën respektivisht mashkull nëse e, nuk është hajër me largu nga ajo punë nëse bëhet lutja në këtë mënyrë do të ishte më e drejtë se sa të jetë insistues o Zot e më bëj të martohem me filanin apo me filanën dhe mos t'ja bashkangjish bashkangjjet lutjes edhe, edhe diturin absolute të Zotit që e dinë fundin dhe ajo atë që është mirë për Robin shumë më mirë sesa vetë Robin, Zoti e di më së miri. Fletja radhës zgjen nga një nën në e cila thotë se si i ka mbledh parat për haç gjysmën e Hollavave. E ajë më obliguar të preq kurban. E përgëzoi këtë nën që është duke u munduar me, me i mbledh parat për me kry obligimin e haxhit e kursa për thirrjen e qurbanit, themi se me gjithë debatet e ulemave dhe fuqahave në këtë problematik, themi se bara kryesore në thirrjen e qurbanit i takon në, e, Zotit shtëpis në këtë rast burrit e jo gruas. Kështu që nëse burri nuk don ose nuk i ka rendet e, edhe gruaja i ka këto parë që i rrin edhe është duke mbledhë, duke i mbledhur vazhdimisht për të për t'i bërë për të shkuar në haxh dhe burri nuk ka mundësi atë nuk obligohet që nëna e, gruaja në këtë rast që nga këto parë ta blejë qurbanin në emër të burrit pra nuk është e obliguar dhe nuk ka gjënah nëse nuk e blen. Ë mirë po nëse burri i ka mundësi dhe i ka rrethanat atëherë kjo ngarkesë i bje burrit në asë një formë gruas, zote edhe më smiri. Po zë qatin e ka obligim? Zë qatin e ka obligim nëse arrin një sabin. Ajo shumë e të holovë dhe arrin një vit. Një sabin me sa më kujtohet për këtë vit ka qenë për aferësisht në bje 3.000 euro. Kush posedon pasurin në bje 3.000 euro në këto rëthana, 3.400 me sa më kujtohet, kush e ka këtë pasurin, Athere obligohet me dhënë zekatin, mirëpo me sa e di tash, nëse është duke i grumbulluar paratë i ka bërë para afër se gjysmën, nuk mendoj se ka arrit tek nisabi për të për të obliguar me dhënë zekatin, Zoti i mëshmirë. Një pjesë tjetër thot obligohet me dhënjen e zekatit ai që i fiton paratë duke lypur apo dikush nga anëtarët e asaj familje, të jap zekatin ose sadaka për ato parave të fituara pasi nuk kanë të ardhura të tjera. Kjo çështja është ja shumë problematike për arsyesë se ë faktikisht që njeriu jet të jetë lypsar, të të kërkojë të tjera, ë është një në vetvete është një veprimtari, më spaku çamundemi të themi është e papëlqyeshme. Mirë, po në disa raste mund të jetë edhe e ndaluar, posaçërisht nëse personi i cili lyp ka shëndat ka aftësi fizike të punojë dhe të fitojë pasurinë mirë, po e, nuk del me punu dhe me fitim me duart e tij mirë, po e, shkon dhe u lyp të tjerëve. Kjo në vetvete është e ndaluar dhe është një veprimtari që e titlli do para Allah o të jap llogari para Allahut të Madhërisht pse nuk ka punuar ta fitojë atë pasuri me halal me duart e tij dhe në vend të kësaj të kërkojt të tjerve. Ndo shta, ljupja e, mund tjetë, po e them kushtimisht e arsuetuar, pra ata personat të së letë nuk kanë mundësi të punojnë, kanë ndo një smundje, apo e, janë të kufizuar me aftësit kufizuara, e, dhe e, fitimi me duart e tyre është i pa mundur, në këto raste kur ata mbesin pa ushqim, pa pije dhe nevojet elementare të jetës, mund të themi se kanë mundësi të kërkoim pejte tjerëve dhe edhe ne si musliman jemi të obliguar të jemi solidar ndaj tyre dhe të udhalim në ndihmë. ë në rastin konkret nëse një person ë lyp, edhe nëse ka nevojë apo është i arsytuar të kërkojë të jetë lypsar, mirë po lyp më shumë se çka ka nevojë, atëherë prapë kjo është problematike, nuk i lejohet lyp. Për shembull Nëse një person ka aftësi, nuk ka aftësi të, punu, të punoj, pa varësi për shfarë shkakun donjë smundje apo e, aspekt tjetër, nuk ka mundsi të punojë dhe detyrohet me kërku të tjervave, atëherë kërkesa e tij për e tij duhet duhet të jetë e kufizuar vetëm për gjërat elementare për të. Gjëra elementare mund të jetë ushqimi dhe pija për vetën e tij dhe familjen ë që është kjo më erancëshme pas sa inse ka llohet kjo, atherë mund të jetë edhe vendbanimi, nëse nuk kanë ku të banojnë. ë pastaj mund të jetë gjëra tjera elementare, sikurse shpenzimet e rrymës, shpenzimet e ushqimit, shpenzimet e ujit, këto çfarë janë elementare. Kurse për gjëra tjera që njeriu të lyp vetë tuboj nga kjo pasuri të grumbulloj, kjo është diçka ë që bjen besimtari në ndalezë dhe në haram dhe nuk vjen në konsiderat qështja a me dhonë zeshat për këtyre parave që i kam të bunë nga lypja apo me, me, me ju dhonë të tjerëve sa da ka apo shfarë të bëjë për arsuje se të bimi i parave në këtë form është një form e të bimit apo grumbullimit të pasuris në një mënyrë jo të drejt e, apo të them ma, ma qartë grumbullimit pasuris në form të ndaluarë Zot e dimës mirë. Një shikues speciale bën të na tregoni më shumë për kushtet e idetit Zis e çfarë në rastet kur gruaja punon. Ë kushtet apo një nga veprimet me cilat, të cilat duhet të cilën duhet ta ketë parasysh thëmra, posaçërisht ajo grua e cila i vdes burrit është që e ka në një fazë mas vdekjes së burrit që duhet të ketë kujdes për disa për disa gjëra. Allahu Gjallala në Koranin Familar thëtë atyre grave të cilave u vdesin burrat duhet të qëndrojnë në i det 4 muaj e 10 dit. Dhe kjo është ajo afati i detit për, për atë grua që i vdes burri. Përvesh nëse është ajo shtatëzën, atëre ka mundësit jetë me e gjatë apo me e shkurët vartësisht prej kohën së shtatëzanis dhe i deti i saj është deri sa ta lindë foshtin që e ka në barkë. Edhe kjo është pra kjo është ajo koha e idetit për gruan të cilës i vdes burri. Mirpo në, kët, në këtë në këtë rrethon çfarë i ndalohet gruas i ndalohet që të bëj fejes apo martesë in pra mendon një burr tjetër, pra në këtë fazë duhet të pres, pastaj i ndalohet gjithashtu që të zbukurohet, sikurse zakonisht zbukurohen femrat me veshjen e veshjeve të ndryshmet zbukuruse ose me përdorimin apo veshjen e, e, zbukurimeve të arit apo argjentit, e kështu më radhë, pas ta i ndalot asaj të bëj makjaj, e kështu më radhë, pra veprimet të silat zakonisht grat i bëjnë për munas e bete dhe, dhe veprimet të ndryshme, këto, nga këto gjera duhet të largot gruaj në fazën e i detit. Gjeta ashtu edhe dalja nga shtepia, është e ndaluar përveç në raste të nevojshme kur ajo ka nevojë të shkojë te mjeku apo ka nevojë për ndonjë arsye të veçantë ose edhe në raste kur nuk është e domosdoshme dalja, por ka nevojë për shembull të shkojë te nana, ta vizitojë nanën që ta kalojë mërzin ose ndonjë arsye tjetër, në këto raste lejohet por dalja të jetë në në, jo, në e kufizuar jo sikurse në raste të rëndëta dhe kjo të jetë në këtë kohë të caktuar pa po 4 muaj e 10 ditë. Mirë, po në, nëse në rastin konkret gruaja është duke punuar dhe ë 4 muaj e 10 ditë nuk ka mundësi të ketë pushim. Nëse është mundësi të merr pushim, atë do të ishte më e drejtë. Mirë, po nuk ka mundësi të merr pushim ose edhe nëse merr pushim pa pagesë, ka nevojë për për jetes dhe të fitoj diqka përshka këtë rëthanav materiale, atër në këtë rast të themi që është e padrej që ta kufizojmë gruan dhe të themi të ndaloj punën dhe të ndalë të, të rësisht për arsye se nevojat e jetës, po sa që është në kohën ton, në disa raste është e kërkuar që edhe gruaj e të punoj për të fituar për jetes randaj në rastin konkret nëse gruaja detyrohet të punojë në në kohën e idetit, themi që ajo bën të dalë dhe të shkojë në punë, mirë po të jetë dalja e, e saj në mënyrë ashtu siç thamë jo duke u zbukuruar edhe duke përdorur gjëra me të cilat aludojnë në, në zbukurimin e saj, po të jetë më më normale dhe gjithashtu delë vetëm për punë dhe të këthehet mos, mos të kaloj kohë duke shëtitur apo duke dalur me shoqe e kështu me radhë pra tjetë të dalja e saj e këfizuar në këtë mënyrë. Oqë, këto ishën disa nga pëjtit, ne do të rikëthejmi me pas me pëjtje tjera, dërsa ju shikusën dërruar që ndroni edhe me tejme pëjtje tjera. Mishë të dashur jemi lë këthërë se rishë në studië për të vazhdoj me pjesën e dyte emisione. Dhe rho që po vazhdoj me pyetje në radhes. Alejota e urejmë nusën edhe burit alën gruan anësh e ti plësoj urdrat e familjes edhe pse nusëja bën namaz dhe gjithë familja falen. Ju lutëm një këshilë. Si dukët kjo pyetje është bërë në situata kur gruaja ka qenë mërzicme po sashtësh në daj burit. Pra ndaj, në mnyrën se si është formuluar, mund të kuptohet kjo. Si do qoftë, ne vëthemi se vërtet martesa, bashkimin e mështë të një femra dhe një mashkule, është një loj aprovimi apo dakordimi të ndërsjel që ata së bashku do të kaloj një jetën prej ati momenti dheri sa të ka, aqë sa ju ka vanë Allahu ymir atyre. Pastaj, në këtë do të kemi parasysh që Si e Chelsea i rëndësishëm për të qenë e suksesshme një një martesë në mes njerëzve është që të ketë në mes veti kompromis dhe mirëkuptim të ndërsjellë. ë Duke i pas para sy është edhe rrethana për arsyesë se nganjëherë në raportet në mes të burrit dhe gruas ndikojnë edhe rrethi apo rrethanat e ndryshme me të cilat mund të ballafaqohen në disa raste mund të jetë familia e burrit, në disa raste tjera mund të jetë familia e gruas. Pastaj mund të jetë edhe natyra e prindërve, natyra e familjes mund të ndikojnë edhe rrethana të tjera me gjira, kushërinë e kështu me radhë, mund të jetë edhe mentaliteti, adatet e ndryshme që mund të ndodhin e kështu me radhë. Edhe në këto ballafaqime edhe burri edhe gruaja duhet të ketë parasysh mirë kuptimin dhe kompromisin dhe me teke, me inate, me e, zili, e, me këto gjëra nuk mund të arrijet asgjë. Pra ndaj gjithashtu duhet të kemi parasysh që e, nëse egziston a i dakordimi në mes të burit dhe gruas që ta kalojnë jetën së bashku, duhet të kemi parasysh se ajo jetë e cila do të kalohet së bashku krohaz momenteve të gëzimit edhe të harres të cilat do do të jenë pjesë e jetës, pjesë e jetës domosdoshmë do, do të jenë edhe momentet e mërzisë, momentet e hidhrimit, momentet e pikëllimit edhe situata ndryshme të cilat i sill jeta dashëm në apo nuk dashëm. Dhe kështu duhet kuptohet jeta tek të këtë gjith, e junin, pra, gjithë, e ju në ndonjë formë tjetër, po nuk është çdo gjë bardh, po gjithashtu nuk duhet të jetë edhe çdo gjë zi por duhet një riu që në situatat të ndryshme të balofacot në formën dhe mënyrën më të mirë dhe të menagjaj atë dhe të tejkalej në formën dhe mënyrën më të mirë. Në rrasin konkret, themi që se mund tjetë nga njëherë problem familja e burrit, nana ose prindrit në përgjësi ose edhe dikush tjetër, që burri apo mëstëmerë mos këtë mirë kuptim burri kërshigruas për shkak të ndo një kesh kuptimi e këshume radhë por unë mendoj që këto gjera nuk zhidhen me zili dhe me inate gjithashtu edhe gruja duhet të kuptoj se familja e burrit si kurse që jam prindrit dhe të tjirit ato e ndo të, të afermit e, e ti dhe nuk duhet kërkoj në form më të prerë që ai të shkëpus këto raporte apo të qi atyre asnjë formos tu dal në ndihmë nëse ata kanë nevojë për ndonjë shërbim e kështu me radh. ë Në të njëjtin kohë edhe burri duhet ta ketë parasysh se ë patjetër duhet të bëj balancën mes të, të drejtave të të bashkorts, në të njëjtin kohë edhe të drejtave të familjes në ran të parë të prindërve, dhe duhet të ketë balancë në këtë dhe të mir kupton edhe kërkesat e gruas ashtu siç i kupton edhe i mir kupton edhe kërkesat e prindërve në përgjithësi dhe vetëm këtë formë ka mundësi të te ikalohen problemet e jo në ndonjë fund tjetër prandaj unë e kshakshillu kët grua që fillimisht mos mos ti merr xhirat me inati se pse burri e ka bër kët për, për nonën ose për babën ose për motrën për mua s'ka bër atë e kështu më radhe t me radhë dhe të filloi me kët zili ta ta të futet në raport me burrin e saj, po të mundohet që gjërat të i largojnë nga vetvetja këto veprime si izilia, inoti, xhelozia e kështu me radh, por të mundohet që të të ofroj dashuri burrit atë të jetë, do thot pran pran ti në raport në situata të ndryshme dhe të shfrytëzoj ato momente kur burri është pak më i e, më i çetë që ti diskutoj nëse ekziston ndonjë problem nga këto probleme, edhe ti sqaroj edhe kërkesat e saj. Unë mendoj që nëse gruaja është e aftë që të zgjidht momentet e caktuara të diskutojë me burrin e saj, mendoj që do të arrijë të gjejë mirëkuptim edhe nga burri, por gjithashtu edhe burri duhet të ketë kujdes si thash pak më herët të mbajë atë bilancin mes të drejtave të bashkorts dhe të drejtave të prindërmve. Zoti i dimë më mirin. Një e shikos tjetër pyë se kur falimi me imam, a do të themi edhe ne semi Allahu liman hamida apo vetëm Rabbe nao wa lak alham? <të> Filimisht është tem e, debatin mes të juristve islam në përgjësi se këto thënje si kur se që është semi Allahu liman hamida Rabbe nao wa lak alham pasaj tekbiret cilat zakonish bëhen gjatë ruku se gjës e kështu me radhë pra përgjështë jashtë të këbirit vilastar, sa a jënë veprime obligative vajëgjib që të thuhën apo jënë synet. Dhe është një debat i gjërë të ulemat e fukahat dhe se cili mendim i ka mbivete argumentet në dhe cilat nëndërtojnë mendimin e tyre. Pa u thellu në këtë trajtim, thimi se e sakta është atë që e kanë zjedhë shumica dërmuse ulemave, si kurse që jenë hanefit dhe të tjeret, shafit e kështu me radhë, se këto thënia pròseme Allahu liman hamida rabbana welekal hamd pasai tekbirat e rukuvat sejdës e këto me radh janë sunet të thuhen pra nuk është vaxhep ëh pastaj ëh nga kjo kuptojnë që nëse besimtari nuk e thot qoftë nga harresa qoftë për shkak të mos arritjes e imamit e këto me radh nuk ka gjë të keqe Uh, në rrasin konkretë, thënja se mi Allahu li men hamida, nëse përkëthejmë në Shqipë, dhe thëtë Allahu i dëgjën ata të slet e falenderojnë. Pasta i thënja rabbena leka lhamd, apo leka lhamd, uh, përkëthimi është o zoti ynë, vetëm ty dhe takon falenderimi, pra është një loj përgjigje ndaj uh, asaj që ka thëtë imami. Uh, edhe në këtë qërshtje, uh, Ka debat se atë duhet i thot falë si pas imamit atë duhet i thot të dyjat, apo vetëm të mjaftohet me Rabbena Alekel Hamd. Dhe shumisa dërmu se thonë që i mjafton e, pasusit të imamit të thetë vetëm duhan Rabbena Alekel Hamd, kurse semi Allah Aliman Hamida me zë e thetë imami. Dhe është një loj përgjigje ndaj asaj kërkese, apo ndaj asaj dëftimi që e bën imami, me fjallën e tisë që vërtet Allahu i dëgjën ata të sëllët e falenderojnë dhe pasusit e imamit thëjnë o zotë jujnë vetëm ty të trakon falenderime. Pra ndaj shumica dërmu se olemam e, e thënë që i mjaftën falë si të pas imamit që të, të thotë vetëm rabbena vallek alhamd. Mirë po adhënë nëse e thotë fjallën e parë nuk, nuk prishpun, nuk është, nuk është gabim pra si do që të veprojmë nuk kemi ba gjenahë ë nëse e themi prap kemi bërbë mirë, po edhe nëse nuk e themi dhe mjaftohemi me fjalën rabbana velek elham prop nuk kemi vepruar keq. Pra mundësia është çdo si që të veprojmë nuk ka nuk ka gjë të keqe. Zoti është i mëshmirë. Pyetja radhës sot është ta është lejushmë të vendosim parfum me alkool dhe të shkojmë në xhami. Përdorimi i parfumeve të cilat kanë një përqindje të alkoolit është një temë debatin mes të dietarve, posa qëri dietarën bashkohor, për arësye se në kohërat e kaluara, më heret, e, alkoholi zakonisht është përdorur vetëm përpirje, jo për ndonjë destinim tjetër në kozmetik apo në industri, pra është përdorur, posa qëri vetëm përpirje. Pra ndaj edhe citatet e përgjyshme të cilat të e, aludojnë në ndalimin alkoholit, ka nartë përgjyshme dhe nuk jenë kufizu vetëm në përdorimin e ti si pje. Fejtë të një buhë ka orë në, në ajet, që do të thotë largohuni prej pjeve alkoholike, largohuni jo vetëm në pyrje, po edhe në, në mbartje, edhe në afrim në vendet ku ajo përdorot e kështu më radhë, pra është në, në një formë, është largim i tërsishëm. Pra ndaj edhe për këtë shkak, po gjithashtu edhe për shkak të problematike se val alkoholin vëdvete a konsiderot ndytsir si kurse orina ose ndytsira tjera, apo është ndytsir kuptimore, pra nuk është ndytsir konkrete, po është kuptimore, si kurse që Allahu Gjellawalla i ka quajtur i dhujtarët ndytsira, pra në personalitet jo, në kjo ndytsir është në kuptimin, e e kuptimor yon kuptimin konkret. Pra nëse e preku neve i lojtarin me dorë, nuk do të thotë se ai ndan dy neve. Pra edhe këtu është temë debati te dietarë se vallë ky alkol a është ndërtesir konkrete apo është ndërtesir kuptimor. Nëse themi se është ndërtesir konkrete, që faktikisht e kanë thënë shumica dërmuese e dietarëve duke filluar nga 14 javët, atëra themi se përdorimi i alkoolit edhe për kozmetik apo industri industri e ndërdorime të tjera është Së ndaluar tërsisht. Edhe të nuk lejohet ta përdorim pas sajt shkojmë, shkojmë në xhami, dhe këtë e kanë përzier si thash pak më herë shumica dërmuese ulemave duke filluar nga 14 hëpet. Ndanën tjetër ashtimendim në një grupi të ulemave ë që në kohrat e hershme ka qenë një numër i vogël që kanë e kanë mbajtur këtë mendim. Mirë për në kohën bashkohore duke pas parasyshë rrëthanat dhe destinimin apo për dorimin alkoholit në fusha tjera, kanë theksu se përderi sa alkoholi duke u bazu gjithashtu në, në disa citate dhe, dhe praktika që kanë doldur në kohën e pejgamberin sallalali. Nëse më kanë thanë se e sakta është se alkoholi është në dytsir nga aspekti kuptimor e ju nga aspekti fizik të thotë konkret. Edhe për këtë shkak kam thënë që nëse përqindja e alkoolit në medikamente ose në kozmetik ose në industri është e vogël, sasi e vogël, aç sa nëse ajo përdoret si pirje nuk ka mundësi të përdoret ose nuk arrije deri te dehjja, atëherë në këtë rast thonë që nëse kemi parfume ose medikamente cilat ka të cilat kanë një përqindje të vogël të alkoolit dhe ajo përqinje nuk arindë dhe ndërri të dehja, atërë atëa theksojnë se lejohet për dorimi i këtyre lojeve apo preparate o këzmetike, si kur që janë parfumet. Dhe ka studime që janë bërë në, kët, në këtë fushë nga djetarët e ndryshëm bashkohorë dhe vrejet qartë në bazë të konkluzavë dhe analizavë dhe argumentimeve të cilat janë bërë e sakta është që nëse besimtari përdor e, kozmetik parfume të cilat kanë përmbjedhje të vogël të alkoolit që faktikisht është alkol denatural, do të thotë i shtohet edhe një <coughs> një element tjetër atij alkooli për të larguar mundsinë e përdorimit për pirje, atë në këtë rast themi që nëse përdorim për kozmetik për të parfumosur nuk prishpun edhe nëse shkojmë në xhami edhe falemi ashtu, zoti dhe mësimi. Pytë jara dhe së që ka të bëjë përsërim e alkoholin, ku në këtë ras një shukos përë se a bënd të punot në supermarkete në cilat qitet alkoholi. Pra, a e kam halal atë rok që e marrë nga jepon. e punë? Hadithet cilat e, flasin për alkoholin, e, e shohim që është një hadith në cilin përmendet dhët kategorit njerëzve që Allahu Gjella Ola i malkonë, çka të bëjmë me alkoolin. Prekë këtyre kategorive janë edhe ai personi i cili e shet, jo vetëm pra ai i cili e konsumon e pin, edhe dhehet me të, po në këtë kategori hyn edhe ai i cili e shet, edhe ai i cili fiton prej prej alkoolit, edhe ai i cili e proponon, edhe ai i cili e ban, edhe ai i cili e shërbën, e kështu me radhë. Prandaj në rastin konkret në dyqane të cilat e, shitet alkooli, nëse një puntor punon në në pjesën ku e bën shitjen e alkoolit në fakt e shet apo e përga, e e e bën e kështu me radh atë nuk është e drejtë të punoj ai njeriu në atë departament apo në atë në atë vend më po nëse puna e tij është diku tjetër që mirë do thotë me me disa punë tjera të cilat nuk kanë të bëjnë me alkoolin atëherë në këtë rast themi që lejohet punojë posaçërisht duke i pasur parasysh rrethana të cilat jemi tash në kohën bashkore. E pse ndodhet e përzjiria tek pronari, O Allah, i cili e përzin pasurinë e tij me hallall-n dhe me haram, dhe nga ajo pasuri i ia ja ja për rrogën punëtorit të tij, ai nuk nuk është i obliguar që sikur të themi thjesht nëse shkon një një njerëj punon tek tek një person, edhe ai ja bën pagesën dhe ajo pages mund të jetë nga pasuria jo halal e tij apo nga ndonjë fitim që e ka bën në formën e haram. Ky nuk është i obliguar të interesojë se ku e ka marrë atë pasuri, kryesorja këu e ka fituar me halal, edhe ka mundsi një pasuri për dikë me që në halal e për dikë me që në haram, dhe ky e merr apo e fiton atë në mënyrën halal, edhe kjo është ajo çfarë i kërkohet, kurse pasuria e këtij personi i cili është i përzir, ky vet për vetën e tij do të jap llogarinë. Pra në rastet kur nuk e shet direkt puntorin, nuk ja jep pra me dorën e vet për punon në një ambient ku shitet alkooli, aka, bon nëse punon në një ambient ku shitet, mirë, po ky nuk ka ballafaqim me shitjen në fond direkte, po bën punë tjera, atëherë themi që bën punoj, edhe nëse merr rrogë nga kjo nuk prish punë. Tanë ju pyetja e fundit personat hoqë thotë a shihemi me të vdekurit pasi të vdesin. Edhe kjo çështje është një problematikë që më sa më kujto, disa herë kemi trajtuar në forma dhe mënyra të ndryshme. Edhe fillimisht themi që në çështjet e i thuat në gjuhën arabe ghaibit, në çështjet që kanë bën me botën tjeter dhe njohuritë tona janë të kufizuara në lidhje me atë atë për për të folur për këto rrethana Nëver duhet kufizohemi nga ato të dhëna të cilat nuk ka ndai ka përcjell Allahu xhela vealla në Kur'an e famshëm, por gjithashtu edhe ndai ka sqaruar pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam në hadithe të ndryshme. Prandaj, për të vërtetuar një veprim që ka të bëjë me botën tjetër ose për të mohuar ndonjë veprim ose për të thënë se do të ndodh kështu apo ashtu, duhet të mbështetemi në argumente të qarta dhe që burojnë nga Kurani i famulltar edhe nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në pyetjen konkrete se a ka mundësi që të vdekurit pasi të vdesin e, të takohen në mesjetë edhe të bisedojnë, është një problematikë që kanë trajtuar ulemat në libra të ndryshëm, sikurse Ibn al-Hayymi në librin Shpirti, që është i përkthyer edhe në, në gjuhën shqipe. Pastaj Alusi, Muhammad al-Alusi është thotë një nga dietarët e me dhejbit hanefi, e ka një liber që fletë për këtë problematik në fond më të përgjyshme dhe e trajton këtë qështje, dhe ka libra të ndryshme në kur të biu në librin të dhkire fol dhe e trajton këtë problematik, dhe shojmë se shumica e këture ulemave kur kanë përmend këtë qështje, e, të dhanat nga Korani, familartë, nga hadithet e pegamerës al-Sallim, janë shumë të kufizuar, janë shumë pakta, kemi hadithe të ndryshme mirë po e shohum që shumica e këtyre haditheve nuk janë dëvërtetuara, nuk arrin atë shkallën e qëndrushmërisë që të argumentojmë me të. Prandaj themi se është një hadith që arrin shkallën e sahihit apo të hasenit, e cila mund kuptohet kjo se masi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tregon se kur i vjen momenti i vdekjes së muslimanit, me laçet kur jamarrën <coughs> kur jamarrën shpirtin ai spirt mas parë shkon në në në qiell dhe dalja e atij shpirti është më një herë shumë të këndshme, shumë më mirë sa so që banorët e qiellit do të pyesin se nga erdhi kjo erë shumë e mirë. Dhe në këtë rast tregohet se ky shpirt kur shkon në botën tjetër do të takohet me shpirtra të tjerë dhe ata do të pyesin për lajmet e kësaj dynjaje dhe do të interesohen neta ndodha dhe me shpirtin e keq të jo besimtarit, i cilit kundërtën kurti del shpirti, del me një er shumë të keqë që arrin ta shijojnë shumë gjallësa të tjera të të botës. Dhe ata gjithashtu do të, do të pitet, do thotë për për banorët, do ta pyesin atë shpirt do thotë për për gjërat e, e dhe për lajmët e kësaj dhënjeje, nga kjo kuptojmë se mund të ketë takime po në forma konkrete se si do të ndodh, sa herë do të ndodh, a do të jetë vetëm një herë apo disa herë e kështu me radh, jemi shumë të kufizuar të flasim për shkak se nuk kemi të dhëna shumë të qarta në lidhje me kët nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë huç këto ishin pyetjet personale. Shpresojm shikuesit tan të kemi përfituar diçka nga bërgjigjet tuaja. Ne në emër të juaj ju falenderojmë shumë. Shpresojë dhon, un, edhe unë ju falenderoj për ftesën. Mishë të dashër, ju vazhdojnë edhe me te të nashkruani në e-mail adresën tonës si dhe në përmjetë mesajëve. Dhirin në emisionet tona të arshme, eselamu aleykum.